І вона глянула на мене, тільки так глянула, і, засміявшись, підняла свій червоний чобіток. І що б ти думав, Романе? Дзвіночок. Просто між високим каблуком і підошвою в неї припасовано маленький, як гудзик, мідний дзвіночок. А я кажу, Іринко, думав, що то сама земля під тобою подзвонює. Ех, і дівчина ж! Найлива очима, цокнула по дзвіночку своїм шкряним молитовничком, і дзвіночок аж засміявся. Чудово, але ж бачу, їхати вже пора, торкнув коня, а Яринка як гляне на мене, і жалібно якось, і перелякано, хова. Примітка, куди? Фронт, кажу. Не треба фронт, не любим фронт. Ну, що ти їй скажеш на це, доки її заріг не звернув, Це стояла на місці, як вкопана, та дивилася мені вслід? Ой, хлопче, хлопче, докірливо каже Роман, не грайся з вогнем і не щуйся, як десь в капкан попадеш. Що ти мені мораль читаєш, спалахнувши вигукує маковей? Завдялися опікуни. І ти цієї, і Хомації, і всі цієї. Шануйся, дивись, бережись. Сам уже немалий дещо розумів. Маковею. Спокійно вів Роман. Я прожив два твої життя. Послухай мого слова. Спасибі колись скажеш. Хіба я? Хіба Денис? Хіба офіцери щось зле тобі зичить, коли приструнчують тебе щоразу? Та вся рота вболіває за тобою, як за рідним сином. Ти, правда, хлопак справний, в боях авторитет здобув, І грамотніший за багатьох із нас. І медалі тобі не дурно навішано, Але ж молодий та ласий на все, що в очі б'є. А що ж, по-твоєму, в мене душа злопуцька? ж то й воно, що душа в тебе молода та гаряча, І довірлива до всього. Оберігає її Маковею. Не звихни ніде. Хіба забув, скільки в Будапешті шпигунок наші хлопці ловили. Стільки там всяких жевжиків у дамські жакети перевдягалося. Вже в них і пов'язки на рукавах, вже вони антифашисти, вже вони підданці інших держав, пашпортивних, заздалегідь заготовлені. Думаєш, для чого то? Думаєш, Добра тобі мислять отакі типи. Тільки й гоноблять, щоб кудись тебе завести одного без товаришів, та впоїти метиловим спиртом, та й норжакою в спину. Це тобі, хлопче, не вдома. Тут інша територія. Це виходить уже і на дівчину глянути гріх. Уже й пожартувати з неї не можна. Гріх не гріх, а береженого і Бог береже, Маковею. Думаєш, то червоні чобітки до тебе подзенькують? То спокуси твої, Маковею. Ходять вони вулицями в дівочих чобітках, обступають тебе звідусіль та очі з тебе рвуть. Все тут маєш перед собою, все для тебе виставлено. Вина панські, картинки сороміцькі, жінки тонкоброві. Бери, Маковею, тішайся. Хто легкий на втори, Одразу накинеться, а про те й не подумає, що вина ті, може, затрутою, а жінки ті, може, з поганими хворобами, а в картинках тих розпуста, то це не капкани, а ти їх обійди, переступи, прогорнив бік та йди своєю дорогою, куди твоя місія пролягла». Глянь, які шляхи ще перед тобою стеляться. Такі шляхи, що як встануть, то й неба дістануть. Маковий мимохідь подивився на далекий шлях, що ліг перед ним, оповитий золотистою курявою, загачений військами, ні кінця йому, ні краю. До самого обрію проліг, війшов у самий обрі, що палакотить над ним грандіозною пурпуровою аркою заходу. Невже як стане, то й справді небо дістане. Маковей присмирнів, задумався. Хіба я цього не знаю, Романе? Не такий вітрогон, як декому здається. Зіринки я сьогодні і ввічі не бачив. Блаженко аж витріщився на юнака. Як не бачив? Та так. Це тільки намріялось мені. Чому на твої вимрійки? І це ти мені бакеними забиваєш всю дорогу? Так вона ж була. Тільки не в Галанті. А ще в Кемендіні на плацдармі. Я бачив її, коли їздив полк за орденом. Коли це ще було? А от сьогодні чомусь пригадалася, Стала перед очима, так я й розповів тобі, що бідки оті червоні, і дзвіночки, і усмішка, не йдуть з перед очей, хочу бий. Дивний ти, Маковею, завжди говориш, мов сни переказуєш, надумався мене своїми казками бавити, весна на тебе діє, ось що я тобі скажу, а на тебе не діє. Роман перемовчав, явно ухиляючись від гріховної відповіді. Потім знову наліпився на хлопця. Де ж ти в такому разі бестався, що ми тут з ніг збилися тебе шукаючи? У мене кінь засігся. Так я перев'язував, щоб старшина не загледів та не виганьбив принародно. Знаєш, він як почне, іншого взагалі було паніку щеняти. Що йому? Дитина на ярмарку. Ніхто вас не силував бігати, висолопивши язики. Саме той й силував трясця б тебе не вхопила, розсердився Блаженко. Можемо, думаємо, з дуру десь в біду вшалепався, може, допомогти йому треба. Не вшалепаюся, засміявся Маковей, будьте певні. Може, саме тому й не вшалепаюся, що всі товариші турбуються про тебе. Дружба, брате, велике діло. Бач, як тільки де-небудь загавився, так уже й кинувся кожен. Де Макове, іде телефоніст, розшукати негайно, всипати по перше число. А як же інакше? Вся рота хоче, щоб із тебе люди були. Хлопець замрієно слухав, розглядаючи високі стожари палаючого заходу. Що тобі? Освіту маєш за вісім класів, не те, що ми церковно-парафіяльні. Казанок у тебе на плечах варить ні в руку. Кров ще як у первістках грає. Та ти при бажанні навіть в офіцери можеш вийти. Увагу Маковея поглинула дорога. Вся вона рухалася, тряслася, димилася без кінця, немов би горіла. Захід палакотів усе дужче, польові озера зачервонілися, ніби налиття ясною кров'ю. Валуючи понад шляхом пелюга, ставала з одного боку зовсім червоно-бурою. Далеко на обрії дорога вигиналася, зникаючи десь під самим сонцем. Там, на небосхилі, силует колони ледве синів, тягнучись по рожевому тлі, як нерухома смуга лісу. Можна було тільки здогадувати, що і там, далеко, все, як і тут, гуркоче, рухається вперед, все, як і тут, охмарене червоно-бурим димом, Що вистеляється повільними хвилями На довколишні словацькі нивки. Маковей міряв поглядом шлях, Стихо усміхався йому, А такий, як встане, той справді неба дістане. Це ти правду, сказав Романе. Зненацька ззаду хтось огрів канчуком Маковичкового коня, аж він звився під своїм вершником. «Гони, не давай мочитись», – пролунав знайомий голос. Між вершниками, які з землі, виріс Хома Хаєцький, гарячий, закиптюжений, наче щойно від молотарки. Впрів на його мамі фуфайку на грудях мав розстебнуту. На погонах, вшитих у плечі фуфайки, товстим шаром осіла сіра пелюка. Ледве помітно жеврюють з-під неї червоні старшинські молотки. Вже понад місяць хома старшинує. Васю Багірова забрали в полк до прапора. В горах вертеж Шельдхшех загинуло кілька знаменщиків. І Багіров, у числі інших ветеранів-сталінграців, пішов на зміну загиблим. А в роті його заступив Хаєцький. Кому ж було прийняти вакантну посаду, як не старшому їздовому, як не героїві Будапешта? Командир роти призначив, а замполіт Воронцов, дізнавшись про це, благословив. Добре. Вітаю вас, товариш Ухаєцький. Тепер ви розгорнетесь. І тепер ось хома саме розгортався. Надбав уже роті господарство більше, ніж було раніше. Вишколений Багіровим, упевнено гнув свою старшинську лінію. Маковеєві спокою не давав. Гаразд, що булькатий. Все бачить, все помічає. Ось і зараз, порівнявшись конем з Маковеєм, говорив хлопцеві. Як буде зупинка Маковею, то ми сядемо вечеряти, а твоя ложка хай трохи погуляє. Насамперед поведеш коня до ветлазарету. Для чого? Він ще питає, для чого. Засікся ж? І звідки тобі це віддомо, чортів, допіру, адже кінь навіть не шкутельгає, подумав Маковей і став захищатися. Я промив, забинтував. Знаю, чим ти промив. Сечою? а тут потрібен Охтіол. Пора вже тобі дещо тямати в медицині. Зробиш, що сказано, і доповіси. Слухаюсь, миркнув телефоніст. А зараз гони. Деякий час вони їхали мовчки. Хомен незважаючи на те, що мило з нього облітало шматтями, разу раз щулився і завзято по собачому Клацав зубами бік Романового коня, Товбік Маковеєвого. Далеко попереду, В ледве мріючій голові колони, Сідало сонце. Ребристі хмари вподовж обрію Розжеврілися, Стояли, мов, золоті гори. Слалися одна за одною Непорушними ясними кряжами, Одні зовсім близько, Інші за ними, інші ще глибше. Так, здається, і пішли кудись, аж на край світу. А між тими чистими золотими пасмами купалося сонце в палаючій розкіші. Захопило рум'яним сяйвом весь простір навкруги себе, Охопило півнеба стожарами. Роман закурив, глянув на сонце, потім на товаришів. Каєцький і Маковей, уже, здається, забули про свою гостру розмову, їхали плече в плече, мовчки, світячи поглядами на захід. Всі троє притихли, мов би заворожені чарами цього весняного вечора, безконечністю наповнених світлом просторів. «Заходить», — нарешті заговорив Хома, задумавшись. «Де воно заходить Маковею?» За рідним може? Ні, Відень лівіше. І братіслава лівіше за Прагою заходить. За Золотою Прагою. Чому Золотою? Телефоніст на мить завагався. Справді, чому? А чому Злате Моравце? Народом так названо. Злате Моравце – Злата Прага. Сьогодні на станції, коли я коня порав, мені два чехи допомагали. Поспішайте, кажуть пане товаришу, визволяти нашу злату Прагу. Там на вас вельми чекають. Гуркіт підвід, рокіт моторів, піржання коней, все ставало зараз помітно лункішим, ніж удень. Дзвінки вечірні поляни наче самі підхоплюють і підсилують гомін походу. Праворуч і ліворуч в степах скрізь рухаються війська. Всі словацькі шляхи сьогодні задимились на захід. Тепер ізвідти з паралельних димуючих доріг Лункий весняний вечір передає Маковеєві через Алуки, через озера, музику моторів, якої ще годину тому було не чути.